Och Stefan, om du vågar så ses vi i en duell om detta. Och du får gärna välja tid och plats, det är helt okej. Okay. Men Stefan, du ska helt enkelt inte komma undan. Jimmy Åkesson åkte på en Sverige-turné och utmanade Stefan Levin på debatt. Granskning Sverige kan, med hjälp av ett tips från den innersta kretsen inom fackföreningsrörelsen- Avslöja hur Socialdemokraterna la upp strategin mot SD. Och gapar. Istället för att ta debatten försökte man utnyttja sina kontakter inom facket, bland journalister, i ungdomsförbundet och bland extremvänstern för att skapa en bild av att svenska folket är emot SD. Vi får tacka för oss. Okej, okay, men jag ska bara vilja ha en liten alltså motivering. Ja, det, är den, det, är den, det är den motivering du får. Vi, vi kan, vilken motivering att vi, att, att vi bara avbörjar, vi vill inte vara med. Okej. Okay. Bra, nu får du lägga på. Okej, okay. ja, tack för din tid. Hej. Tack, hej då. Sverige kan avslöja att Socialdemokraternas strategi slutade med ett svidande nederlag. Du lyssnar på Gränskning Sverige med Johan Andersson och Maria Johansson. Gränskning Sverige får ett samtal från Janne. Janne har under många år haft en hög position inom fackföreningsrörelsen och har god inblick hur kontakten mellan Socialdemokraterna och fackföreningarna går. Han tycker att bemötandet av Sverigedemokraterna är osmakligt och odemokratiskt. Janne som vill vara anonym och egentligen heter något annat börjar sedan berätta en skakande historia om Socialdemokraterna och fackföreningarna samarbetar med extremvänstern för att motarbeta SD. Om några månader så drar vi igång en särskild kampanj för att visa varför vårt parti är bättre och tryggare än ditt, Stefan Löfven, för Sveriges vanliga löntagare. Vi kommer att besöka dina starkaste fästen. Vi kommer att besöka arbetsplatserna där dina väljare jobbar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 Jimmy Åkessons tal på landsdagarna i november 2013 gav det socialdemokratiska partiet, som Janne uttryckte skrämselhicka. Enligt Janne samlade Socialdemokraterna till ett krismöte, där strateger och fackföreningstoppar gick igenom motstrategin mot SD Sverige-turné. De... Oj, kommer de här? De kommer alla springande. Nu är det lite tungt på baksidan av där man skriker och gapar. I Malmö leddes inte protesterna av SSU. Istället var det Vänsterpartiet som organiserade de påstått spontana protesterna. Granskning Sverige ringer till Freddy Modell. En av Sveriges kändaste och modigaste frilansfotografer och ber honom live-rapportera över telefon vad han ser under dagen när Jimmy Åkesson gjorde sitt uppmärksammande besök i Malmö. Vi ber Freddy Mardell att fråga demonstranterna utanför Malmö universitetssjukhus vilka de är. Hey, förlåt, vad är ni? Vad fast men nej vad ni får Ja det är då. Det är inte så det ser ut. Det är mer att Okej. Ja det är fem minuter då får vi massa önskningar för att situationen har frågade då den som ska representera mig. Freddy beskriver hela situationen som patetisk och tilljord. Det verkar finnas något oäkta över det hela. som om det handlar om ett medialt spektakel. Fredi Mardell frågar andra journalistkollegor vad de tycker. Förlåt, inte det är otroligt? Man har sådana massmedia det på 30 flickor. Det är ganska mycket, det är mycket, va? det är de bara skrattarna. Ja, jag kan säga att det här är mer och mer patetiskt. Men det är helt otroligt man kan dura hit hela massmedia för... för, för Små som och hur många journalister upplever du att det är? Ja, det kan vara det kan vara 30-tal fotografer och journalister. Freddy Mardell tog en av 1900-talets mest berömda bilder på fackföreningspampen Hans Eriksson i badbyxor i det då boykottade Spanien. Vi frågar Freddy om hur vanliga människor på gatan reagerar på demonstrationerna mot Jimmy Åkesson. Ja, men att när det släpp här mot dem. Ja, vi har demokrati eller eller har vi inte det? Nej, en man här som är ju och en kvinna också liksom. Då du ha förtsikt med. Ja, alltså, men fantastiskt. Då vet jag väl Ja. Nej, men inte på att man sa att de är på jag vet inte om du hörde. det. Enligt Janne har Socialdemokraternas plan mångt och mycket gått ut på att genom motdemonstrationer och kontakter inom media påverka opinionen att tro att Jimmy Åkesson har vanligt folk emot sig. När människor sen likt den irriterade mannen på plats, reagerar ska man systematiskt framhålla att man är hotad. På detta sätt får man SD att framstå som en liten extremistisk sekt där medlemmarna hotar alla som inte håller med deras åsikter. Så här lät i SVTs morgonsoffa Dagen innan händelsen. Vi ska tala om det som väcker mycket eh, reaktioner runt om i landet nu. För protesterna växer mot Sverigedemokraternas turné till olika arbetsplatser inför valet i höst. Imorgon ska partiledaren Jimmy Åkesson till Malmö för att besöka en brandstation och akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus. De anställda har protesterat mot det här besöket och det har lett till att flera av dem har fått ta emot anonyma mordhot. Facken stödjer de anställdas protester. Två fackföreningsledare Cineva Riberio från Vårdförbundet och Anneli Nordström från Kommunal upprepar precis det som enligt Janne socialdemokratiska ledningen hade bestämt att de skulle säga Vi företräder folket och alla våra medlemmar Och vi är alla rädda eftersom SD hotar oss Och det finns ändå en skillnad det är det enda partiet som har anhängare som mordhotar personalen, Precis. utifrån deras mm. åsikter. Du ville inte möta Sverigedemokraterna här i soffan- –och du eh, tvekade även inför det här samtalet på grund av hot. Vad va, va, va, va betyder det? Det är ju så här att jag har ett utländskt namn- eh, –och har fått utstå ganska mycket i deras, eh, i deras egna bloggar kring det här besöket. Och då är det på mig personligen som har att göra med att jag heter Sinéva Rebeiro. Det räcker för deras anhängare, för deras medlemmar i partiet. Och det är faktiskt sända upp på riksdagsnivå. Om och om igen upprepas att de är hotade. Granskning Sverige läser igenom alla de cirka 500 kommentarerna som finns på avpixlat. De flesta kommentarerna är kritiska till fackets odemokratiska ställningstagande. Några få uttalar sig raljerande över Sinevas ursprung. Men några riktiga hot går inte att finna. Till slut börjar till och med SVTs journalist att fråga om dessa påstådda hot. Men samtidigt så reagerar ni på hot som ni eh, tror kommer från Sverigedemokraterna. Det vet ni ju inte. Sverigedemokraterna tar ju helt avstånd från de här hoten. Mm. Men det är ju deras anhängare trots allt som ger sig ut för att hur vara vet, deras anhängare. Hur, hur vet du det? Mm. Det är ju ingenting som partiet mm. själva vet. Mm. Jag kan säga så här att de, de hoten jag har fått via deras sida av pixlat. Det är Sverigedemokrater på ganska hög nivå. Det är väldigt tydligt. Man kan ju följa personerna som har skrivit där. Cineva upprepar att det handlar om hot från riksdagspolitiker inom SD. Några direkta hot står inte att finna. Men om det är så att det handlar om riksdagspolitiker som kommenterat på avpixlat så vet Cineva mer om vilka som kommenterar på avpixlat. –än vad man kan få reda på genom lagliga metoder. Därmed har hon alltså kontakt med våldsvänsterextrema researchgruppen. Men det troligaste är att hon bara hittar på– –eftersom SD-politiker på riksnivå– –inte skulle riskera att bli avslöjade som anonyma kommentatorer– –efter alla tidigare affärer. Jag är stolt över medlemmarna att man ger uttryck för sina åsikter– det är viktigt att stå upp för människovärdesprinciperna när man har den här typen utav jobb. Officiellt sägs historien i Malmö gå till så här. Ett antal sjuksköterskor sägs ha startat ett spontant upprop för att stoppa Jimmy Åkesson. Tre av ledarna för uppropet hävdar att de blivit hotade. Två via telefonsamtal och en genom en lapp på bilrutan. Även Malmös brandmän gick ut i en spontan protest, denna gången med en anonym ledare, eftersom Sverigedemokraterna hotar dem som inte håller med dem. ann Nordström från kommunal igen. Står du bakom att det skulle en boykott av ett sånt här besök? Ja, det gör jag. Om medlemmarna känner att det är viktigt så ställer jag fullständigt upp på det. Jag förstår precis hur de känner. Du lyssnar på Granskning Sverige med Johan Andersson och Maria Johansson. Och det här har ju sett som en del i en kampanj också. Socialdemokratiska väljare har jag förstått. Kan du kommentera det lite snabbt? Ja, så är det. Jag har utmanat Stefan Löfven på debatt eh, och han har ännu inte tyvärr eh, gett mig någon respons på det annat än att han säger att han bryr sig inte om jag åker runt så här. Men jag, jag, jag möter eh, socialdemokratiska väljare, jag åker till framförallt socialdemokratiskt stödda kommuner, jag åker till arbetsplatser där det finns eh, många, kan man anta, eh, väljare som röstar på Stefan Löfven. Socialdemokraterna och facket vill alltså få det att framstå som att det är likgiltiga till att en av de största utmanarna om arbetarrösten åker runt i socialdemokratins högborgar. Men vi frågar hur vi kan bevisa Jannes påstående att protesterna är organiserade. Janne börjar då berätta en lång historia om händelser i socialdemokratins historia. Där man styrt och påverkat opinioner i hemlighet. Janne berättade till exempel om hur man mörkade och styrde Palmeutredningen. Vi ringer till Gunnar Wall som skrivit ett antal berömda böcker om Palme-mordets ta Ta man, man den information som finns med affären och lägger samman det olika uppgifter från olika människor så Det finns bara, tycker jag, ett sätt att tolka det på. Det är att det var en medveten plan som involverade Framförallt Ingvar Karlsson och Lidbom och Ebe Karlsson som gick ut på att fixa fram en eh, skent röstning. Jag kan inte se det på något annat sätt. Va? Det är lite skakande. Man vill ju inte tänka så. Och Jag tänker så här att om de här uppgifterna om Ebe Karlsson-affären och alltihopa, om det skulle har utspelats i något annat land, till exempel Italien eller Ryssland eller så här, Då skulle ju svenska tidningsläsare inte ha särskilt svårt att tänka sig att ja, det är så. Det går till i sådana där skitländer ungefär. Va? Gunnar Wall bekräftar att Socialdemokraterna lyckades förhindra att palmutredningen kunde utföras förutsättningslöst. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte den lojala Hans Holmer- som chef för palmutredningen i syfte att föra in utredningen på ett uppenbart villospår, det så kallade PKK-spåret. På detta sätt hoppades den socialdemokratiska statsministern Ingvar Karlsson att spåret skulle kallna. Men allting avslöjades av misstag i det som blev känt som Ebbe Karlssons affären vilket gjorde det omöjligt för Socialdemokraterna att fortsätta med sin hemliga verksamhet. När de då insåg att man inte kunde göra sånt, då fick ju åklagarna tydliga signaler att nu får ni sköta det här själva. Men i de signalerna låg det med all säkerhet också att de kunde ju inte så att säga bedriva spaningsarbete inom områden som var känsliga och skulle äventyra Sveriges Sverige internationella förbindelser eller andra liknande saker, utan de skulle få bedriva en på ett sätt som låg inom, inom det de hade erfarenhet av. Socialdemokraterna hindrade alltså utredarna från att följa upp politiskt känsliga spår med diktaturliknande metoder. Med begränsat manöverutrymme fastnade åklagaren därför för missbrukaren Christi Pettersson, som under tveksamma omständigheter pekades ut av Lisbeth Palme. Nu ställde helt plötsligt det socialdemokratiska partiet upp bakom Lisbeth Palmes vittnesmål. Man hävdade som en man att det måste varit Christi Pettersson. Pettersson blev också fälld i en berömd nämndemannadom men senare friad av juristerna i hovrätten. Vi frågar Gunnar Wall hur socialdemokraterna kunde vara så känslokalla att de var beredda att offra både Olof Palme och den uppenbart oskyldige Christer Petterssons liv i frihet för att rädda sitt eget skinn. Alla politiker som rör sig på en viss nivå lär sig snabbt att man måste anpassa sig till vad som är praktiskt möjligt och praktiskt inte sagt det här. Här satt ju regeringen och hade liksom en massa saker som de skulle handskas med. Det var den ekonomiska politiken och det var ditten och det var datten och så vidare. Det sista man ville ha var ju ytterligare, ytterligare bekymmer. Och... Genom ett stort medienätverk och skickligt använda kontakter lyckades Socialdemokraterna också att övertyga stora delar av svenska folket att Christer som faktiskt var den skyldige. Detta var dock inte första gången som socialdemokraterna ljugit för att rädda sitt eget skinn. Gunnar Wall nämner en annan affär med samma människor inblandade. Ja, och sjukhusaffären är ju det stor, stora paradexemplet på det. I mörkläggning, om du får tag i den och går, så skriver jag ett långt avsnitt om sjukhusaffären. Då man ser hur håller med dig Karlsson fejkade en massa saker bara för att rädda regeringens anseende i sjukhusaffären? Det var 75 då. Är det troligt att Socialdemokraterna, som har en sådan historia av mörkläggning och hemligt opinionsarbete på högsta nivå, idag skulle stå hanfallna när Jimmy Åke som värvar röster mitt i Socialdemokratins hjärta? Vi frågar slutligen Gunnar Wall vad han tror om Jannes vittnesmål: Att protestdemonstrationerna mot SD är organiserade från Socialdemokraterna. Men alla, alla typer av politiska aktiviteter som bedrivs kan ju naturligtvis vara inspirerade och, och stödda av folk som anser sig ha ett intresse av det. Det, finns, det fin, finns ju sällan några helt och hållet spontana manifestationer. Jag tror att det är så det politiska spelet går till helt enkelt. Det är... Det... Ja, man är... När det finns ett utrymme för att värna om egna intressen så gör folk det. Vår uppgiftslämnare Janne ger oss ett annat tips. Den socialdemokratiska journalisten Eva Frankell som var med när Anna Lind gick bort- har också gjort avslöjanden inifrån hjärtat av det socialdemokratiska partiet. Bland annat avslöjade hon detaljer om den berömda socialdemokratiska mörkläggningsaffären med de utvisade egyptierna på Bromma flygplats 2001. Alla har en strategi. En strategi för varje stat som presenterar en för långsiktiga strategier och kortsiktiga. Det har man alltid Mm. Sen, går det, sen funkar det bättre eller sämre och sådär. Det är inte alltid blir som man tänkt men, men jag inte att vi går ut på stan och säger att nu ska berätta vad vi vill och hoppas att folk lyssnar. Så man, man har ju en idé om hur man ska vara ut. Och så man ju full, fullfölja den strategien. Enligt Eva förfogar Socialdemokraterna över en hel pressstab och ett helt PR-maskineri. I sin bok Veninnan tar hon ett exempel från valrörelsen 2002. PR-gänget tar tag i bilden av moderatledam Bolungren. Den sprider sig via media, fackförbund och organisationer. Överallt finns det en kompis som kan upprepa att Bolungren är en iskall och genomtråkig skattenisse. Vi frågar Eva om detta egentligen hjälper. Om du vill nå ut, om du har mycket annonser på stan, om du har resurser att skicka ut eh, människor som pratar och sånt där, så är det klart att då. Och att du också får hjälp med, med hur du uttrycker dig och sånt där, så är Det är klart att vi hjälper. Vi gör ju inte det. Skull, det tror jag ju att jag. gör jag vet inte om det är bra för politiken men det är klart att de får ju, om, om man vill vinna val så hjälper det Eva Frankell skriver också så här i sin bok andra partikamrater jobbar med att plocka fram fakta om motståndaren de kollar register, de pratar med grannar och rotar i motståndarens privatliv sedan räcker det med ett rykte och en fråga när kvällstidningarna ringer du som är journalist. Vet du hur det är med Lars Leijonborgs äktenskap egentligen? Alltså jag har hört att... och så vidare. Den delen av valkampanjen vill inte Socialdemokraterna kännas vid. Men den fortgår, skriver Eva Frankel. Vi frågar Eva Frankel, som nu numera jobbar på Aftonbladet. Om det är detta PR gäng som ligger bakom protesterna på Jimmy Åkesson. är plötsligt byts den medelsamma attityden, och det blir rättning i det socialdemokratiska ledet. Nej, det tror jag inte Det tror jag, inte, nej. Det, det tror jag är, är, så funkar inte. Det finns, man kan ju inte beordra folk. Utan det tror jag är, det kan komma från fackligt håll, det kan komma från medvetarna själva. Men, nej, det tror jag inte. Så, så ondsint är inte världen. Mm. Just det. Det är fortfarande så att de flesta utom möjligtvis Sverigedemokraterna är vanliga, hyggliga människor ändå. De flesta utom möjligtvis Sverigedemokraterna är fortfarande vanliga, hyggliga människor ändå. Eva Frankell försöker här få oss att tro att Socialdemokraterna kör med fula trix. Mot alla hyggliga partier, men inte mot SD. Förmodligen vet hon att Socialdemokraternas PR-maskineri sprider myten att SD vill vara martyrer som älskar när folk protesterar och hindrar dem från att tala. Men istället för att ärligt erkänna att detta knappas kan vara något som SD älskar, blir hon själv den där kompisen och journalisten som sprider det där ryktet och blir en del av Socialdemokraternas valkampanj. Men han vet ju att han kommer att bli stoppad och utkastad och kommer att bli bråk. Och då odlar han, i det odlar han sin martyrskap. Det är vi mot dem. Det är vi här nere och de där uppe. Det är det han bygger på. Så, så då kanske man kan säga att de här Demonstranterna egentligen har gått i Jimmy Åkessons fälla lite grann. Eh, ja, fast jag tycker ändå att de ska demonstrera. Uppenbarligen finns det fler journalister som ingår i det socialdemokratiska PR-maskineriet. Även om de gör lite olika tolkningar. Så här skrev Lena Melin i Aftonbladet. Det kan inte bli bättre för Sverigedemokraterna. SD älskar att framställa sig som hatade av etablissemanget. Har Sverigeternén förändrat den bilden? Tvärtom. Den har bekräftat den bild som partiet vill sprida av sig själv. Och så här beskrev den journalisten Niklas Orenius händelserna i Malmö. Det finns en sektmentalitet hos Sverigedemokraterna som handlar om att alla är emot oss. Den här gången får Sverigedemokraterna en uppförsbacke när de vill peka ut medier eller etablissemanget som motståndare. Det är nämligen folkliga protester det handlar om. Däremot så säger det någonting om debattklimatet att jag ska göra ett studiebesök här på ett sjukhus och det blir den här uppståndelsen och, och få de här. Ringarna på vattnet. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Jag skulle gärna se att, att vi partiledare och andra aktörer i den politiska debatten kan samlas och prata om debattklimatet. Hur kan vi hyfsa tonen inför de viktiga val vi har framför oss? För det kan inte hålla på så här nu i ett halvår. Det, det håller inte. Trots att SD upprepade gånger sagt att det hellre vill se ett städat respektabelt politiskt samtalsklimat odlas myten ständigt vidare. Att de älskar att bli hindrade och hotade och att de älskar att etablissemanget inte lyssnar på dem. Enligt Jimmy Åkesson själv är beskyllningen befängd och säger mer om den som säger det än om Sverigedemokraterna. SD har kommit till riksdagen just för att de andra ska lyssna, inte tvärtom. Du lyssnar på Granskning Sverige med Johan Andersson och Maria Johansson. Vi kan alltså konstatera att det helt klart är möjligt att Jannes uppgifter kan stämma. Men då återstår ändå en fråga. Hur har det gått till? Demonstrationerna i Malmö organiserades av vänsterpartister och andra kommunist- och feministgrupper. Har verkligen socialdemokrater, kommunister och extremvänster något samarbete? Återigen får vi en socialdemokratisk historielektion. Vi ringer före detta talmannen i riksdagen. Den erfarna och bland socialdemokrater högt respekterade begitta Dahl- och frågar varför socialdemokraterna historiskt så ofta haft samröre med kommunister- Nej, det är ju inte sant. Och vi bekämpade ju kommunisterna. Alltså det är ju så att i Sverige är ju socialdemokrater och kommunister- särskilt av min generation och äldre dödsfiender. Vi har absolut inget gemensamt med dem. Tvärtom, de är våra fiender. Birgitta Dahl förnekar alltså- –att Socialdemokraterna haft samröre med kommunister– –ändå är Vänsterpartiet, det som förr hette– –Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK– –en avknoppning av Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna har styrt Sverige med stöd– –av detta kommunistparti i 43 av 57 år– –sedan andra världskriget. Kommunister fascister och nazister och som sagt de är samma andas barn. Och vi har inget gemensamt med någon av dem har aldrig haft tar så länge vi har funnits bekämpat dem. Enligt Janne ska man förstå den historiska striden mellan socialdemokrater och kommunister som en smutsig falangstrid inom samma rörelse. En strid som enligt Janne mer och mer har avtagit. Det låter också märkligt att man regerat under nästan ett halvt sekel med sin värsta fiende som man säger sig bekämpa. Kanske är det så att Begitta Dahl vänder och vrider på historien och verkligheten så att det ska passa hennes egna syften. Detta framstår som troligt när hon börjar prata om Sverigedemokraterna och att de skulle vara ett nazistiskt parti- men Sverigedemokraterna som rörelse tar väl avstånd från nazism? Nej. Nej, men alltså det är massor av deras medlemmar Man har ju nazistiska eller fascistiska åsikter. Mm. 1975 utrotade Pol Pot en tredjedel av Kambodjas befolkning– –i efterspelet av Vietnamkriget. Begitta Dahl hade förbehållslöst stött den kommunistiska FNL-rörelsen– –mot det demokratiska USA. Men när de flesta vanliga människor till slut sätter igenom socialistpropagandan– –och börjat inse att kommunisterna återigen– Mördade miljontals människor inför öppen ridå. Då stod Begitta Dal kvar som försvarare av den kommunistiska Pot-regimen. Vi frågar Begitta om detta. Ja, för det första har jag varit utsatt för en lögnkampanj ända sedan 70-talet om min roll i det. Och det, det är alltså inte sant det som påstås att jag i någon mening skulle ha stött polpot. När de flesta icke-kommunistiska människorna hade börjat inse vidden av massmorden i Kambodja 1975 så sa Birgitta Dahl så här Alla vet vi ju att mycket, jag kanske det mesta av det som nu sägs och skrivs om Kambodja är lugn och spekulation. Det var helt nödvändigt att evakuera Phnom Penh. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen. Och det skulle komma att kräva stora offer av befolkningen. Gastning Sverige kan alltså tydligt visa att Birgitta Dahls uttalanden Vi har absolut inget och har aldrig haft något gemensamt med kommunister är ett falskt påstående. Vi ställer oss frågan hur samarbetet egentligen ser ut idag mellan socialdemokrater och kommunister. Enligt Janne ser samarbetet idag mer öppet än någonsin. Navet i detta samarbete är tidskriften Expo. Expo startades av Stig Larsson och Tobias Hybernett. Förutom att socialdemokraterna och flera fackförbund stödjer Expo ekonomiskt Sitter Socialdemokraternas, för detta partiledare Mona Salin, i Expos styrelse. Mona Salin gick med i Socialdemokraterna eftersom hon stödde den kommunistiska FNL-rörelsen i Vietnam. Här hör vi en ung Mona Salin. Och sen så mycket som gjorde då att jag sen tog steget och blev politiskt aktiv. Det var ju då mycket Vietnamkriget. För det det kom som en chock för en när man satt där med problem med finnar och olycklig kärlek och smygräkning. Och så plötsligt började man förstå vad som hände runt om en. Och då blev det liksom något behov va, att jag måste göra någonting. Va. Det kändes fel då bara att bara sitta och må bra och äta gott hela tiden. Expo är, enligt Jan en klassisk underrättelsetjänst som registrerar politiska motståndare olagligt. Detta är dock inget man skyltar med officiellt. Istället säger man sig sprida upplysning om högerextrema rörelser. I korta drag går verksamheten ut på att nazist, fascist och rasist stämpla alla konservativa personer genom guilt by association metoder. No world leader ever had so much power were called blooded Machiavelli. But by 1966 Chairman Mao was losing his grip. The madness that he saw in China. There was only one way out. He must destroy China to remake China, to save China. His weapon was a fanatical youth movement acting to the tenets his Historiens värsta massmördare, kommunisten Mao Zedong, mördade mellan 40 till 70 miljoner människor. Journalisten Robert Ashberg har upprepade gånger hyllat denna massmördare och betraktade sig i sin ungdom som maoist. Robert Ashbergs farfar, Olof Ashberg, känd som den röde bankiren, tvättade stulna pengar åt den kommunistiska regimen efter revolutionen 1917. Robert Ashberg lever fortfarande på de moraliskt och lagligt tveksamma överkomna rikedomarna. Du, Christer, varför skaffar du inte ett hederligt jobb? Hederligt jobb. Jag heligt jobb? Varför skaffar du ett hederligt jobb? Jag har inte ha det. Robert Ashberg kom upp sig genom att upprätthålla och spä på spekulationerna kring Christer Pettersson som Olof Palmes mördare på 1990-talet. Om detta var en medveten strategi eller inte kan man bara spekulera i. Klart är att Robert Ashberg idag uttalar sig som en lojal socialdemokrat. Aschberg om någon borde veta att Christer Pettersson inte sköt Palme. Ändå säger han så här i SVT. Jag tror inte det finns någon annan rimlig förklaring än att det var han som gjorde det. Du tror att det var Christer Pettersson? Jag, jag, jag kan inte säga att jag, jag tror att det var han. Men jag ser det som den minst krångliga eller mest troliga eh, möjligheten. Du lyssnar på Granskning Sverige med Johan Andersson och Maria Johansson. Robert Ashberg är idag den officiella länken mellan Socialdemokraterna och Våldsvänstern. Ashberg sitter med både Expo styrelse och är samtidigt ordförande för Researchgruppen, Våldsvänstern och AFAs underrättelsetjänst. Det finns alltså direkta kopplingar mellan det socialdemokratiska partiet, fackföreningarna och våldsvänstern. Men samarbetet sker mer öppet än så. En vanlig medborgare, Pernodin, som lyssnat på granskning Sverige, bestämde sig för att ringa till Stefan Löven. Hej, jag tänkte fråga hur ska man gå tillväga om man vill få kontakt till Stefan Lövena och ställa några frågor? Ja, du får börja med mig helt enkelt. I princip hela fackföreningsrörelsen och många socialdemokratiska höjdare gick och demonstrerade tillsammans med extremvänstern i Kärtapp 2013. Demonstrationen arrangerades av och i samarbete med att megafonen Rättvisepartiet Socialisterna, Revolutionära Fronten och AFA... Organisationer som alla hyllar våld som metod. Stefan Levens presssekreterare Erik Nisis är misstänksam direkt. Jag, jag menar att du kommer istället att säga att den här demonstrationen i, i Kärhetorp är, är i samarbete med extremvänstern och sådär. Uh, ja, det är i och för sig en relevant fråga. Det skulle jag nog ta upp faktiskt.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 Svenska väljare bör faktiskt kunna få svar på om en statsministerkandidat för Sveriges största parti sympatiserar med odemokratiska våldsgrupper. Granskning Sverige ringer upp igen och lyckas denna gång hålla kvar Erik Nises på tråden. 15 000 människor där och vi demonstrerade som oss själva mot rasism. Jo, och... men vänta, vänta lite nu. Nej, ja, det är klart nu. Jag har inte Det är de svar du får. Ja, men det var ju en person som, som blev knivskuren. Ja, absolut. men Vad hade han för politisk åsikt? Den som blev knivskuren. Ja. För han var väl nazisten? Ja, just det. Varför demonstrerar ni inte mot våld? till exempel? Och det mot... gjorde vi. För precis det vi gjorde, men vi kan ju inte säga ja. för nazism. Väl? Men är Socialdemokratiska partiet mot kommunism? vi är absolut inte ett kommunistiskt parti. Ja, men varför demonstrerar ni ihop med kommunister då? Ja, så vi, vi tror ju inte på kommunismen. Vi tycker att man får ju vara kommunist om man vill. Ja, men får man vara nazist då? Ja, det får man vara. Ja, men varför demonstrerar ni mot nazismen, inte mot kommunismen? Vi demonstrerade mot det här våldsdådet i Kärretor. Det är att en nazist blir knivskuren i ryggen, var det det? Det, och att de här nazisterna attackerar och misshandlar en massa människor. Än en gång avslöjas att Socialdemokraterna tänjer på sanningen. Vi demonstrerade mot att en nazist blev knivskuren i Kärtorp. Det är helt enkelt inte sant. Men vi ger inte upp. Socialdemokraterna måste kunna svara på vilket förhållande de har till kommunismen och våldsvänstern idag. Välkommen till Socialdemokraterna Andreas. Pernodin ringer till Socialdemokraternas upplysningstelefon. Här visar man prov på hur klassiskt, socialdemokratiskt, ologiskt tänkande går till. Om det kommer nazister på en SD-demonstration eller om SDare syns på en nazistdemonstration, då är SD nazister. Men om Socialdemokraterna på motsvarande sätt syns på en kommunistdemonstration- Ska man inte koppla sig ihop med kommunismen? Eftersom man bara företräder sig själv. Skulle ni inom Socialdemokraterna till exempel gå i en, man, en manifestation mot våld? Och, eh, till, till exempel tillsammans med Sverigedemokrater och Svenska Annarspartiet till exempel? Det har jag ingen aning om. Jag tror att det skulle vara eh, väldigt. Eh, Långt ifrån att vi skulle gå i samma demonstrationståg som någon av de två organisationerna som du tog upp. Det skulle vi inte göra. Varför, varför inte då? Därför att vi inte delar deras värderingar. Men då delar alltså Revolutionära frontens värderingar då eller? Eh, nej det tror jag inte heller utan vi, vi, vi har våra socialdemokratiska värderingar. Och vi finns där i så fall för att representera socialdemokratiska värderingar. Sammanfattningsvis vet vi att Socialdemokraterna har en historia av mörkläggning och att man ljuger. Gunnar Wall lyfte till exempel sjukhusaffären och palmutredningen. Vi vet att den påstådda fiendskapen med kommunismen är betydligt överdriven. I många fall rent av lögnaktig, eftersom så många inom socialdemokratin kan kopplas ihop med kommunismen. Vi vet att socialdemokraterna har ett helt PR-maskineri och en pressstab till sitt förfogande. Vi vet också att socialdemokraterna öppet demonstrerar ihop med antidemokratiska kommunistgrupperingar. Och sist men inte minst så vet vi att vänsterextremistiska Expo- sitter på en central position inom den socialdemokratiska och fackliga rörelsen. Dessa överväldigande fakta får oss på Sverige att uppfatta Jannes historia som bevisad. Men en självklar sak återstår. Vad har Jimmy Åkesson för intryck av protesterna? Vi får tag i presssekreteraren Linus Bylund. De här så att säga protesterna verkade de vara spontana eller verkade de vara uppstyrda Nej de sätt? var ju särskilt resurser, protesterna var ju regisserade naturligtvis från förbundets sida och det tolkar vi som ganska fullt av Stefan Levens rörelse att, att istället för att ta debatten som var ursprunget till den här turnén då att försöka försöka få Stefan Levens att ta en debatt som han blev inbjuden till redan i höstas att då skicka människor med hanskeuppfostran och fula plakat det, det är ju ganska, det är ganska tragiskt tycker jag. Enligt SD har alltså Stefan Leven kommenderat ut Ungdomsförbundet SSU till att protestera på cirka hälften av de platser som Jimmy som besökt. Vi frågar även Linus om det finns några bevis för att det var utkommenderade av Stefan Löfven. Jim, Jimmy fick en utmaning av någon eh, debatt. Och vi fegade ur den. Helt enkelt inte vågat vi låtsas det. Mm. Då hade ju naturligtvis sagt åt våra ungdomar att kom, gå inte dit och stör nu. Så det är ju bara, liksom, det, det är ju naturligtvis en ful bild. När Levén bangar debatt och sen skickar han... Eh, Eh, underåriga med, med fula ord på illa skrivna plakat. Det är ju naturligtvis, det är ju naturligtvis skämmigt för Stefan Löfven. Mm. Och jag har väldigt svårt, svårt att tro att det skulle vara någon svårighet för honom att stoppa det. Det har han inte gjort oavsett hur råkestrerat det är. Det verkade alltså inte som om Socialdemokraternas plan fungerat till hundra procent. Till och med Lena Melin på Aftonbladet ger en sofistikerad känga åt Socialdemokraternas PR-stab när hon skriver under rubriken Protesterna spelar Åkesson i händerna. Så här skriver hon. Ska man alltså inte protestera mot SD? Var och en avgör själv självfallet hur man agerar mot eller för olika politiska partier. Men effekten blir inte alltid den avsedda. Det ska man vara medveten om. Även Linus bilen är kritisk till själva strategin. Det är besänkt att komma på tanken att demonstrera mot en politikers studie i verkligheten. Det är liksom första, första tankeproblemet man har gjort. Men att protestera mot att en politiker vill. vill, vill vill göra verksamhetsbesök på verksamheter som i allra högsta grad berörs av lagstiftningen som den politiken är en, är en viktig del av. Det är ju, det är ju naturligtvis kontraproduktivt och det borde de ha förstått från början. Till sist frågar vi Linus Bylund hur han uppfattade det vänsterextrema demonstrationerna i bland annat Malmö. I, i de, de här uppmärksamma de protesterna, då, är det ju, då handlar det om precis exakt samma klientel som vi gör i våra torgmötena och andra manifestationer. Det är människor klädda i typiska vänsterlösbebud med både palestinaskalar och pins och eh, ja, avsiktligt oestetiskt utseende. Eh, och och, och det, det är ju... Det här är två saker man försöker göra gälla att ja, nu är det vanligt folk som protesterar. Det är precis samma vanliga folk som, som vanligt. Och de är väl jättevanliga runt, liksom Newthalet. Men, Men mycket mer vanliga är de inte. Jimmy Åkesson utmanade Stefan de på debatt. Men han vägrade ställa upp. Han skickade istället sina demonstranter, fackföreningar och journalister för att sätta en bild av att SD är ett ofolkligt, sektliknande parti som hotar politiska motståndare. Men Socialdemokraternas taktik fick inte det stora genomslag som man hoppats på på grund av att man inte lyckades få tillräckligt många personer att ställa upp. Bilden av att det var folkliga protester fick definitivt inget genomslag. Och dessutom har Socialdemokraterna blivit... Ni internt av vittnet Janne